і переграв майора за два ходи. Наче відомий шахістам ганебний дитячий мат поставив. Ну й понеділок. Але понеділком тиждень починається, а не закінчується. Отож, треба думати, як дожити до неділі. Якщо не хочеш опинитися в ролі остаточно побитого. Мобільний телефон професору звався на третьому сигналі. Отже, той не дуже заклопотаний. І Проненко полегшено подумав, що, хвала Господу, із дзвінком не спізнився. «Слухаю». Сухо і безварно озвався професор, зауваживши на екранчику мобілки знайомий номер майора. «Що у вас там чувати? А яка оперативна ситуація?» «Дотримуємося погодженої схеми». Майор поморщився. Професорова звичка говорити правильними загальниками часом дратувала а зараз узагалі здавалась недоречною. Але професор не знав про хворобу полковника, не уявляв, наскільки все різко змінилося, і Проненко не мав чим йому дорікнути. А звичка говорити – у кожного вона своя, і на те немає ради. Я питаю про об'єкт нашої уваги. Що можете сказати? Ви вже його обстежили? Не встиг. Я б хотів це зробити, не привертаючи зайвої уваги. Гаразд. А тепер мушу вас поінформувати. У нас тут з'явилися нові обставини, нюанси. Одне слово – обстеження об'єкта можете здійснювати, але не більше. Ви мене зрозуміли – не більше, ніж обстеження, ясно? А чого ж? Так само незворушно відказав професор. І якби майор цієї миті бачив його обличчя, то найперше помітив би на ньому яскравий проблиск полегшення. Які ще будуть інструкції? Не затримуйтесь там зайве, мінімум заходів і вертайтесь, удачі вам. І майор вийшов із зв'язку. Сидів у кабінеті, оцінював свій перший самостійний, без патронату з боку полковника крок і прицінювався, чи варто зараз турбувати начальника телефонним дзвінком. Пам'ятаючи, що зайва ініціатива «Вірна запорука покарання» вирішив переждати, адже полковник такої вказівки не заповідав. Зоставалося ждати вказівок від когось іншого. Проте їх могло і не бути. У їхній системі коло осіб для службового спілкування строго обмежене, і без нагальної потреби перед ним ніхто не засвітиться. Отож він бачитиме, доки до нього ніхто з нештатних не звернеться, доти він може бути спокійний і діяти на власний розсуд. Тільки б цей розсуд не підвів, не зрадив. На мить у голові майнула згадка про Миколу. Шкода чоловіка, так по-дурному підкосив свою репутацію, а тепер взагалі намислив щось алогічне – треба б йому допомогти. Проте він, Проненко, зараз для цього і пальцем не поворухне, і оком не кліпне. На їхній службі кожен відповідає тільки за себе. Микола посковзнувся на рівному, ніхто йому підніжки не ставив. Жіноче питання треба було вирішувати вчасно, а не робити з нього міну у повільненої дії з сентиментальним начинням замість вибухівки. Проненко вже картав себе, що натякнув був Миколі про можливі неприємності, сподіваючись на його розсудливість, уміння прорахувати варіанти розвитку подій і витиснути з них максимум позитиву для себе. А він, бач, надумав, гордієві вузли не розв'язувати, а розрубувати. Та так робонув рази назавжди. Сюди йому вороття вже не буде». Але ж не так треба було, не так, не рубанням, не втечею, не намаганням сховатися від системи, яка просто не здатна розуміти іншу логіку, крім своєї власної. Так у ній заведено. І якщо кожен почне пропонувати їй окремішню логіку і захоче, аби система до неї дослухалася, та негайно перестане існувати, лусне, загине, випустить дух, Однак іншою не стане. Дивно, що Микола, прекрасно все це знаючи, зважився на вчинок, який йому не пробачиться. Що тепер жде його? А втім, ти краще про себе подбай. Ще хто зна, чим обернеться для тебе цей день, цей божевільний понеділок, твоя особиста вказівка професорові не зачіпати фараона. Хоч полковник з усього видно, якраз і розраховує на закінчення програми найкардинальнішим чином, але без його участі. Якщо так, то нехай обійдеться і без твоєї. Мабуть же, немає вічних істинних правил.